Goddag og velkommen til femte afsnit af Det er svært at være sjov Jeg hedder Frederik Og jeg har Sofie Hagen ja. med mig i dag øhm, Det kender jeg nok ikke <laughs> Vi har, jeg var inde og tjekke det lige for lidt tid Vi har begge to 87 fans på, på Facebook, så det er øhm, ja. det passer meget godt der. vi regner begge to med, at de begge to bliver faner af hinanden mm. Så vi så har dobbelt så mange begge to ja. Det kan også bare være, at de bare bytter. <laughs> Men øh, er der nogle steder, vi skulle kunne kende dig fra? Hvad har du været med i? Har du været med i noget overhovedet? Ja, ja, ja. <laughs> jeg, jeg, jeg har lavet noget radio med Heino Hansen på The Voice. Det, og det, det var jo så været et minut om dagen, det blev sændigt. Uha. Ja, og så lavede vi jo så... Var du så tidligere om morgenen for at lave klokken, The Voice? Klokken, et minut. Klokken 10, ikke? Nå, okay. øh, Nej, vi, vi optog dem på forhånd. Det er sådan, sådan noget telefonfis. Jo, hvor vi er Danmarks dummeste kærestepar Så ringer vi til alt muligt og laver sådan noget Hey, så har vi lige købt en ny mus hos jer og det der mærke, vi er læs, Men der er ikke nogen ledning med hey. Og så bliver folk vildt forvirret og så er vi dumme, og så er det meget sjovt det er, sådan, det er faktisk rigtig sjovt at lave, og der var også rigtig mange, der godt kunne lide det uh, ja. Så, så er det vi er vi begyndte på nu her Der lavede vi tre nye optagelser i går um. Og det er ferie <laughs> Ja uh. Ja, det er egentlig sådan lidt... Så lavede jeg noget... Øh, så er jeg sådan noget... Det har ikke så meget med komikere ting at gøre, men sådan noget på DRMama, som er vist der på en 6-7 liter nu, eller sådan noget. Der, der er en af mammas venner, så jo er... Og hvad laver du der? Jamen, der laver sådan nogle status i radioen. De kaldte det Stingers til at starte med, men det kaldte det længere, fordi det ikke gav mening at kalde dem det, fordi det ikke var noget rigtigt ord. Øh, og så er det sådan noget med, at så siger jeg... Hej, så er det Sofie her, så skete der noget sjovt her den anden dag, hvor at, så faldt jeg på støret. Kan I tro det? Ej, jo var det pinligt. Nå, det var alt for mig. Og så sådan to gange 30 sekunder om dagen, eller sådan. Noget, det bliver sandt. Det er vi 10 der gør. Hvad er meningen med det? Tror du? Det er sådan noget hyggeligt noget. Så kan man, der er sådan ti forskellige mennesker, så er der, sådan, så er der en, en, en, en en homoseksuel fyr fra Kolding. Og så er der en, det er til folk, en, der får dogne til at stalk på Facebook. <laughs> ja, det tror jeg det er, sådan, er lidt interessant, og så er der en, en modepige, som hedder et eller andet, Mulle Malle et eller andet, som har en modeblok, og så snakker hun om, at købe sko eller et eller andet. Jeg ved, jeg hører det jo ikke selv, men så er det sådan alle forskellige mennesker, og så prøver jeg ligesom at være den sjove, fordi <laughs> ikke at de andre ikke er... Men jo. Hvor mange sekunder er noget, der går i at fik svinet nogen? <laughs> det ved jeg ikke, der er noget at gå... Jeg har tre minutter, altså. Nej, ah, <laughs> Men er kort. Altså, du skal bare svinløs. Det tror jeg ikke, men... <laughs> Men du er stand-up komiker. Jeg laver stand-up i hvert fald. Ja, okay. Der er et eller andet med at man må ikke kalde sig selv stand-up komiker, sådan, før man lever af det. Er det ikke sådan der? Det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget regel om det. Er det rigtigt? Nej, jeg jeg passer op. jeg har ikke begyndt at kalde mig altid stand-up komiker. Har du begyndt at ja. det tror jeg også, du kan score med på den. Jeg kan. Um. Um, ja. Nå, jeg laver stand-up i hvert fald ofte på Microsoft, ikke? Jeg er begyndt at få sådan små jobs og sådan noget, men ikke noget, jeg kan leve af endnu. Endnu? Endnu. Og du kan heller ikke leve af at lave radio? Det får jeg ikke noget for. Får du, får altså, du ikke noget for det? Nej, altså så giver nu en frokost en gang om måneder, <laughs> måske, når han tager telefonen. Hvad er det, der foregår ude på The Voice? <laughs> ja, ja, men det var ikke. Og så får jeg, ja, jeg får da også kult cola og sådan noget. <laughs> øhm, men nu har jeg også sagt nu har jeg lige gjort reklame for dem, så nu er lige før, de skyder mig penge. Jeg tror du også hej nu, at han bare blev betalt i middag? Nej, <laughs> så har du set det tænker over i det. Ikke betalt i middag. Nej, det har jeg ikke. Så er det gået 5 minutter, så vi. Jeg... <laughs> og det går godt. Og <laughs> hvad, hvad fik du til at starte med? at det jo stand um, Det var... Hvor øh... lang tid siden er det, du startede? Jeg ja, debuterede den 22. juni 2010. Når landede år landede siden, ikke? Til december. Og øh... jeg, jeg var... Øh... Jeg blev privillig på huset i masteret, som har den her åben mic værd til os der. Øh, og det var jeg meget... Jeg kunne altid godt kunne lide Stenop. Jeg har aldrig nogen sådan overvejet. Jeg kunne selv kunne blive det. Men så fandt jeg ud af, så sad jeg ude bagved og hørte, at det, var, det første show, jeg så live, det var Michael Wulfs prøveshow til det der, Wulf forklarer verden, eller hvad den hedder. Wulf forklarer alt, er det ikke? Ja, jo. det er det samme. <laughs> og så, øh, så hører jeg nogen sige et eller andet med, at Ej, den der joke har han skrevet godt. Og så tænker jeg, ej, det har Ven han ikke. Vent lige lidt. Vent lidt. <laughs> Skriver de det på forhånd? Står, det de, ikke, ja, står de ikke bare og snakker? <laughs> oh, Trodde du, det der? Ja, ja, ja. Jeg var helt overbevist om, at, at det var bare noget. Og jeg, kunne, og jeg ved, at jeg kan godt ned og tænke at efter, kan det da godt regne ud. Og det var da også dumt, egentlig, at tænke sådan. Men... Jeg har altid skrevet meget. Jeg skrev lige sådan, jeg var helt lille, og skrev skrevet dagbog hver dag, siden jeg var 11. Det gør jeg stadig. Og jeg skrev nu. Jeg skrevet, altså, fra jeg var 12 til 16, skrev jeg vel 400 noveller eller sådan noget. Halleluja. Altså, jeg har altid skrevet virkelig meget. Og jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg ville med det, fordi jeg har aldrig givet at skrive en helt roman, og novellerne var min, mest for min egen skyld. Og, sådan. og jeg ville gerne skrive rigtig personligt om mig, så det var ikke sådan noget, her så en novellesamling om mig selv. <laughs> så, så var det sådan, det bare gav mening, da jeg hørte, at man skulle skrive sine jokes. Det sådan, jeg kan godt skrive. Så, så kan jeg sådan, så det kan jeg da godt skrive. Så skrev jeg bare jokes, og så havde jeg det egentlig fint med det. Um, og så var jeg alligevel lidt for sådan, <laughs> så begyndte jeg at tage til open mic hver tirsdag, og så begyndte jeg at finde ud af, at der var også var open mics over resten af København. Så, så tror jeg også, det var sådan to tre måneder, hvor jeg bare var på open mic hver aften, og så på suge i weekenderne, og bare, Stod i baren og kiggede på komikeren indtil de sagde, Hva, hvad laver du? Og så siger jeg, det er sjovt at spørg. Mm. Fordi hvordan er det, man bliver komiker? <laughs> og stod tvanken til at forklare mig, hvad jeg skulle gøre. Og det var virkelig irriterende. Jeg var sådan rigtig irriterende around de bare ikke kunne se bag med. Og så var der mange, der var at på mig. <laughs> og så indtil jeg, jeg tror det var Niels Forsberg, der sagde, ved du hvad, nu har du også et spot på mandag eller på tirsdag? Så jeg nej, nej. <laughs> det, det har jeg ikke, jeg skal ikke. Så jeg, det er, du har fem minutter. Så jeg, nej, så er jeg nødt til at gøre det så det var så hvordan, jeg hvordan gik det så? Altså, der var ikke nogen, det var ikke fordi jeg talte, men det var seks klap på fem minutter. Ikke? Øhm. Okay. Ej, det gik rigtig godt. Jeg tror ikke, de rigtig kunne rigtig høre, hvad jeg sagde, fordi jeg, jeg snakker meget lavt generelt, det gør også det var virkelig lavt og hurtigt. Og viskede nærmest langt væk på mikrofonen, men de, de var rigtig søde, og det gik, det gik ret godt. Jeg fik en god præsentation af Niels, og sådan noget debutant den første gang. og sådan. Noget. Det gik ret godt. Jeg kan ikke rigtig huske det, fordi at ja, det var så nervøs. Ja. Men det gik det gik okay. Så tænker jeg, nu har jeg gjort det, så spurgte jeg en eller anden, hvornår jeg skulle optræde anden gang, Tænker jeg tænkte, hvad, nå, nå jeg skal også det, nå ja. Jeg <laughs> bare regnet med one man show, og Det er bare kom sådan <laughs> en efter jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvordan jeg havde det med det, fordi det skete bare, altså jeg kan ikke huske, hvordan det er ikke at optræde. Jeg kan ikke huske, hvordan det føles ikke at lave det, som det eneste, man har lyst til at lave. Det føles underligt, sådan at tænke på, at jeg engang ikke har lavet det. Det er bare sådan en underlig hukommelse, jeg har, tror jeg. Jeg kan virkelig ikke huske, hvordan det føles. Ikke at have brug for at optræde. Det lyder dumt. Du sidder og kigger sådan. Han sidder og kigger underligt på mig nu. Ja, ja. Jeg ved I det. Okay. Hvor, hvor, <laughs> hvor, hvordan ændrede det sig så efter, for at du var begyndt at optræde fra at være hangaround? <laughs> Stoppede jeg... de ved at altså, der? dig? Altså, nogen gjorde... Altså, det, var, det blev lettere og lettere. Da de fandt ud af, at jeg optrådte, så blev folk mere sådan, Nååå, så er det okay, du er her lidt. Men det var, der gik i hvert fald 4-5 måneder, før jeg sådan... Så det gik 4-5 måneder, så fik jeg at vide nogen, at det var faktisk okay, at jeg blev efter åbenmarked. Oh. Jeg havde været virkelig irriterende. Det skal lige oh, sige, at okay. jeg virkelig ikke havde Altså, hvad, hvad havde du for eksempel gjort? Nej, men jeg, havde, jeg, jeg tror bare ikke, jeg forstod, at det var at, at, at det var deres arbejde. Thomas Varbea sagde det på en meget pæn måde til mig på et tidspunkt. Øh, hvor han sagde, du, så, altså, det er jo folks arbejde, det er jo det her, vi laver, det er, jo, det, er, det er jo hele vores liv, vi har lavet det i, i, i virkelig mange år, og det er her vi kommer hen for, det er vores arbejde, du kan ikke bare stå her og være her, altså sådan, altså det er jo et eller andet i, at man, man ah, jeg, jamen, jeg, jeg tror bare ikke jeg forstod det, fordi jeg var så grebet af det, og jeg elskede det så højt, at jeg ikke kunne forstille mig ikke at være der, selvom jeg ikke rigtig turde optræde, og det var, det var lidt hyggelig ikke man står sådan nogle nasser på, det gode selskab og det der fantastiske miljø der er uden selv egentlig at gøre noget for det man kan jo selv mærke det jeg synes man kan mærke det i dag på når man møder op til en mic, hvor man har optrådt, eller hvor man selv skal optræde, eller når man kommer bare for at være der Og der er et eller andet over at folk har, nej jeg ved ikke, det, det er også nogen måde at sige det på men, men jeg var ikke til jeg var sådan altså jeg stod der bare og havde egentlig ikke sådan nogen som sådan venner i miljøet for jeg var der sammen med Anne Sofie som er, mor som er mor den ekskæreste det var kærester på det tidspunkt um, og så hængte jeg bare på hende hvis så var vi blev venner så jeg stod bare og var anne veninde. Oh. <laughs> Men jeg forstod ikke selv, hvor irriterende jeg var. Jeg synes jo selv, at det var da meget hyggeligt. Så stod okay. vi der. <laughs> og de kunne det også. De syntes sikkert også, at jeg var vildt interessant. Fordi jeg jo også godt kunne lide det, de lavede. <laughs> Det de kunne godt høre min holdning om Stan da hele tiden. Når du kom med mange af sådan små indspark til samtalen? <laughs> også, <eller? laughs> Nå, men jeg var ikke, jeg var ikke typen, der som sådan, sådan blandede mig. Så jeg stod jo bare og lyttede, og ville... Jeg, altså, ej, første gang jeg mødte Nalle, jeg var virkelig stor fan af alle. Jeg var også sådan helt... Altså, jeg var... <laughs> jeg var virkelig stor fan af Nalle. Og første gang jeg mødte ham, så blev det jo sådan et interview hvor jeg bare stod så når man, øh, når han startede, og sagde, hvornår startede du så med at lave når han var så med, Og så har jeg, han også skrevet sådan en artikel på sin blog om, hvordan man blev komiker. Det har jeg faktisk læst. Ja, og det var jo min bibel. Så jeg skal stille ham spørgsmålet til, hvad mener du egentlig, i forhold til at være kvinde? Hvordan synes du så, jeg skal gøre det? Han var bare hvor jeg står op det er på sur og jeg er fuld, og jeg, altså, jeg, hvorfor skal jeg? jeg hvorfor skal jeg hjælpe dig? Jeg følte jo, at jeg må være den eneste, der nogensinde har haft lyst til at lave stand-up. Altså, så de yeah. må bare elske, at jeg bare stiller spørgsmål, når de har fri fra arbejde, og står og hygger sig med sine venner. Jeg tror, jeg har engang gået hen og afbrudt Rasmus Osen og Jacob Wilson, der stod og snakkede og sagde, hej, nu skal jeg høre, jeg har nogle spørgsmål. Oh. <laughs> altså, det er også irriterende. Ikke? Ja, ja. Gjorde du det? Ja, ja og så tænke, jeg vil bare lige høre sådan og sammen, når vi det, og alle havde det i samme at sige at du var bare gør det. Skriv jokes og stilt op på en scene, og så skal du nok finde ud af at du, du kan ikke. Jeg ville gerne forberede mig så meget, jeg var god fra start af. Nej, du har været i yes, ja, ja. Jeg har virkelig været i det. Jeg ikke nogen lag for at stadig var det. Ja. <laughs> var men, men, men jeg synes det er imponerende at du har fået vendt det, vil jeg sige, fordi at, ah. Ah. det var også svært, ikke? Det Var, virkelig, var det det? Jamen det, også, det har virkelig også presset mig ud i det For jeg fik jo at vide Jeg tror der har været en holdning til at Jeg kun lavede stand -up for at få lov til at blive i miljøet Det var i virkeligheden omvendt Jeg var jo kun i miljøet fordi jeg ville have lov til at lave stand -up. Ja. Øhm, Så jeg fik også meget hurtigt at vide At når jeg begyndte at møde op til Open Marks Hvor jeg ikke havde spurgt om spots lige i starten De første to, to, halvanden måned, to måneder mm. Så fik jeg den der hvor, Hvorfor er du her når du ikke skal på Og du er nødt til at Og så fik jeg jo lært at man skal Altså gøre sig fortjent til at Altså at, at, at blive en del af det, man skal gøre, at man skal optræde. Man kan ikke bare optræde en gang om måneden, og så møde op og tænke, hey, så hygger vi. Du altså, skal vi virkelig ville det, fordi nu har du været irriterende i rigtig mange måneder. <laughs> så du skal vi virkelig bevise, at du ikke kun er her for at nasse på, på, <laughs> på vores gode selskab. Fuck, hvor fedt. <laughs> Men det er det, der har presset mig, fordi jeg virkelig skulle bevise over ja. rigtig mange mennesker, at jeg ikke bare var der for at være irriterende. Altså at det var noget, jeg ville, og det var det, jeg ville. Ja. Så det de første halve år, der gik jeg rigtig ofte hjem efter Mike's uden at blive og hænge ud. Øhm, mindre det var alle sammen folk, som jeg sådan var begyndt at kende godt. Jamen, du må da have været sådan helt paranoid omkring folk, dengang der lige i starten. Så. <laughs> mm, nej, jeg ved, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg har tænkt. Jeg må bare... Jeg, jeg kan ikke jeg kan huske... Jeg tror, at det var omkring oktober-november, så et halvt år efter jeg begyndte at optræde, at, at folk sagde... Jeg husker at jeg var på vej væk fra en åben mic... Jeg tror, det var varbær, der grøb fat i mig og sagde, du, du må godt være her nu. Så, er det rigtigt? Ej, hvor er jeg glad. Og det var sådan, ej, ja, altså, nu er du nu er du ved at være sådan komiker-agtig, så nu, nu er det okay. Og sådan, ja, altså, Nå, ej, oh, det er det så glad for. altså så begyndte jeg at hænge ud, og så hyggede jeg mig. <laughs> jo, jeg prøvede bare at have rigtig meget respekt for det. Altså, jeg prøvede virkelig at vise, at jeg respekterede, at det var deres job, og at jeg ikke bare kunne komme der og være irriterende. Fordi det er jo ikke altså, det er jo, men jeg er der jo ikke på grund af miljøet, så altså, det er jo hvis ikke det var, der ville jeg stadig lave det, kunne man sige, ikke? og det ville jeg virkelig gerne bevise over for folk, så jeg ikke det troede at jeg bare stadigvæk ikke var hangaround og så optrådte en gang med dem. Cool. <laughs> <laughs> ikke rigtigt. <laughs> nej, nej. Men hvad er nu det der med at være? Du er jo kvinde. Ja. <laughs> hvordan, hvordan er det at være kvindelig komiker? <laughs> øhm, jamen, altså, er, er der special øh... specielt for det? Og det undrer ikke, fordi når man skal svare på det spørgsmål, så man skal jo helst ikke... Nu svarer du jo på alle kvindelige komikere nu, Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi har lavet det lille møde, hvor vi alle sammen har, har snakket om, hvad hvor det er, som Har man set én kvindelig, komikere? Har man set dem alle? Men <laughs> ja. øh, det er jo det, som er svært. for ja. som sådan er der ikke nogen forskel, men det er der alligevel. Så det er noget med at sige, at den forskel, der er der... Og det er svært altså, Min erfaring er, at den eneste sådan, rigtige forskel er, at det bliver nævnt rigtig meget. Ja, Altså man, man bliver lidt træt af på et tidspunkt, at alle værter, der skal præsentere en, nævner det. Og det er virkelig 9 ud af 10, der nævner det. Og det er altid det der. Altså det er jo sjovt nok, det er jo sådan noget med, øh, man, de plejer ikke at være sjove. Jeg har set ja. hende før. Hun faldt, det var sjovt. Vi ja. hende nu, okay. Eller, Altså det bliver altid nævnt. Altså sådan det, hun er jo en kvinde. Og er I klar til en kvinde? Og sådan, det bliver meget nævnt. Meget ja, hun er kvinde, så jeg skal lige <laughs> være ekstra sød. Ja, ja. <laughs> jeg var ikke den omvendte fra Barber, der sagde, hun er, kvinder, hun er kvinde. Og folk plejer at være rigtig søde ved piger, fordi de, de er så altså sjældne. Så, så det skal I ikke være. For vi vil jo gerne have, at hun bliver god. Så I skal bare sætte ikke grine af noget af det, hun siger overhovedet. Og så kan I bare med at stå i helvede. <laughs> Nej, det var faktisk rigtig oh. søde, for Så gik jeg op og sagde, at han er tyk. Og så var, var min, så var de på min side af en eller anden grund. Og så gik det bare så okay. Og <laughs> <Men laughs> det? Hulendorf, der præsenterede mig ved at sige, øhm, for at lave stand-up, skal man jo have ret store nødser. Men det er den kvinde, så det har hun ikke til gengæld, så har hun en vildt stor skamlæber, så gør det godt <laughs> Og det var bare den aften, hvor hele familien sad i publikum, og jeg var nej, nej, nej, nej, Men det var det med, at det blev nævnt rigtig meget. Folk kommer hen til bagefter og siger, at en kvinde og værre, var du god, dårlig, et eller andet, eller du den, den den et eller andet kvinde, vi har set, den bedste, den værste, den et eller andet. Jeg har set den her anden kvinde, som jeg også synes var sjov, i forhold til dig, var det sådan. Så man bliver meget sammenlignet med hinanden. Ja og altså også for eksempel som lige nu, så er det jo også et, et emne, der er interessant på en måde, ikke? Øh, så, men, men sådan rent, jeg føler jeg, jeg vælger at tro på, at vi ikke har det. Altså når man står, først står på scenen, og det har der også været meget snak om, at når man først står deroppe, så er det lige meget, hvem man er. Om man er kvinde, eller, man, eller om man er kendt eller ukendt. Altså, hvis man men når man er kendt komiker så noget andet. Men hvis man er kendt for noget andet, og man sidder sig deroppe, så er det jo ikke lettere på nogen måde som ligesom jeg heller ikke vil vælge at tro på, at det er sværere, når man er kvinde. Øhm, fordi, hvis man er sjov, så er man sjov, og det har ikke noget med køn at gøre. Ja, yes, Seinfeld den har et eller andet ordsprog for det. If you're good, er det good, eller er et eller andet mærkeligt noget? If you're good, then you're good. Jeg tror det er det. Meget Seinfeldt. Øhm, Jamen, der er et eller andet i, ja. at når man står deroppe, så er det jo, altså, så, så er det lige meget. Ja. Så kan man have god og dårlig show, selvom man er sjov eller ej. Punkt. Men altså alligevel, så det, der er bare et eller andet, andet ved det, fordi for eksempel, jeg har det sådan, når hvad hedder nu, en mandlig komiker snakker om et eller andet sex ting, mm -hmm. så er det fint. Men når der er en kvinde, der gør det, så sidder man med det samme og tænker, det der, det kan hun kun gøre, fordi hun er kvinde. Tænker du der? Ja, det, det, det tager jeg mig selv lige. tit. Men det er også derfor, at der er mange mandlige komikere, som snakker meget om sex, som, som aldrig har blødet til noget, som for eksempel Oh ja, alle, dem <laughs> alle dem der, som snakker meget om sex ja. Som selvfølgelig aldrig som er et navn Man vil høre nogen steder Nej, men jeg, kan godt, jeg tror det har noget at gøre med Nej, men det, synes du det? Jeg synes tit, jeg får fået videre, at kvinder de ikke, Folk siger tit, at piger de ikke skal må tale om sex Fordi det virker Nej, nej, nej, nej altså ja, det, det er heller ikke, at de, folk hele tiden gør det mm. altså, det er mere bare når Det endelig sker mm. Jeg tror det er noget med køn at gøre Har det ikke noget at gøre med joken eller personligheden? Der er også rigtig meget personlighed i det jo Altså, jeg, altså jeg, jeg er ikke helt sikker på... Ej, nu, nu er det dig, der ja. ender med at sidde og interviewe mig. <laughs> nå, men jeg er meget nysgerrig, fordi det, folk, har ikke lyst til at, det er sjældent, når man spørger folk om noget med, hvad de egentlig mener om kvindekomikere, så tager de rigtigt at sige det, fordi at, at, så, man, så er man det selv, og så vil de ikke sige noget, der er forkert. Men det er meget interessant at høre, hvordan folk opfatter det. For jeg taler jo om, jeg taler jo om sex. Ja, ja, altså det er mm. det med, altså... Så når en mandlig gør det, så får man det hele fra mandens synspunkt. Ja. Og det er det, ligesom det, man har været vant til i ja, ja. alle de år, man nu engang havde set stand-up. Ja. Og så kommer der en kvinde og gør det fra det andet synspunkt. Ja. Og det, det har jeg da lidt mærkeligt med, Eller det havde ja. jeg lidt mærkeligt med. Jeg har det ikke lige så mærkeligt med det længere. Ja. Mm, og så det er ja. også bare mere det der med, at lige dengang der sådan rigtig begyndte at komme en kvindelig komik, og der var det meget om sex fra kvinder af. Ja. så, altså, jeg kan huske, hvad, hvem har det været der? Hvad er det, hedder? Sande Søndergaard og Jeg kan huske, jeg så hende, hvad hedder nu dengang, de sendt, den den første, okay. første gang, de sendte DM i stand-up oh, på TV ja, ja. Der, Det er sådan lige mit første minde omkring det der ja, ja, hun var, ja, det kan jeg godt huske, at det var noget med brandmænd Nej, nej, det var fra Comedy Fight Club Ja, men, men, det, men det, det er underligt ikke, fordi sex det er jo noget, som lægger alle mennesker på, på hjertet ikke? Det er noget, som alle tænker over, og alle har, har noget at sige om jeg tror, at det, det, der, det, der for mig er et problem, det er, når kvindelige komikere prøver at, at, at tale om ting, som kun er kvindeligt, for, altså, hvor det er for presset, hvor de prøver for hårdt. Hvis det er sådan noget med, at nu skal vi virkelig tale om instruktion, fordi det er noget, jeg har, det skal vi bare girl power og brænde vores behov og sådan noget. Ja, ja det så er jeg helt det, med på det. Så bliver det sådan, når man tænker, lad nu være, altså tal nu om det, der har noget med dig at gøre personligt. Altså ikke noget med at... Prøve at være klam, fordi at, og det skal jeg kunne. Hvis, hvis, men, hvis man taler om det, der, der man har på hjertet, og noget af det, man har lyst til at tale om, så, så kommer det også til at lyde naturligt, og så, hvis det er sjovt nok, så er det sjovt. Så, så tror jeg ikke, køn har... Jeg ved det ikke. Ja. Nu er jeg også... Ja. Jeg, er også, jeg, er også jeg ser det også ikke se stæner fra en mands perspektiv, og det er det, der er sådan lidt, lidt interessant i det, jo. ikke? Det vil også være mærkeligt. <laughs> jeg gad, godt at, jeg gad godt at prøve det. Jeg gad virkelig godt at prøve at se, hvordan det så ud udefra... Altså, jeg har fået at vide, at jeg kan sige flere ting, fordi jeg er en pige. Øh, det er ikke min erfaring. <laughs> jeg har hørt øh, mænd slipper afsted med grovere jokes end mig, som, som jeg ikke har kunne. Sige. Var der en grov joke, du ikke kunne slippe sted med, for eksempel? Øhm, jeg havde jo en lille voldtægtsjoke, <laughs> oh, ja. som ikke øh, virkede i starten. Men det var jo også, øh, det var også, fordi min vinkel var jo egentlig noget med, at jeg godt kunne tænke mig det. Og det var måske for meget, det tror jeg ikke, som, som sådan er noget med køn at gøre. Øh, bare, at det er en mulighed, fordi jeg er en pige, og det er færreste mænd, der snakker om, at de gerne vil voldtage en pige. Eller det ved jeg ikke. Det er, det er bare, så det er et helt andet perspektiv. Men det kunne sige, også ikke? være sjovt, faktisk. Jeg synes, du skal lave det. Yeah. <laughs> Nå, men jeg ved det ikke rigtigt, men, men, men, det, det, det, men det har ikke noget med køn at gøre. Det var fordi, det var en, en, noget underligt noget at stå og sige, at jeg kunne jeg godt egentlig tænke mig det. Fordi jeg bliver da fornærmet, hvis ikke han har lyst, når nu han kan. Okay. Det var min yeah. vinkel jo at jeg var ude at tomle, og så ville han ikke voldtage mig, og han kunne lige så godt, og han vidste jo ikke, jeg, og det var rigtig rigtigt at jeg var ude og, og tomlede i, hvad er det i, åh, oh, det har været nede i Spanien, og vi tomlede, og så, med, og så, vi sad jo virkelig og tænkte, fuck, fordi nu kører vi her, og der er ikke nogen, der ved, vi er her. vi var på interrail Altså, vi midt ud i ingenting, vi havde sagt til ham, bare kør os ud, midt ud i ingenting, kør os ud til noget, noget væk okay, fra civilisation. Okay, så færer jeg også ret meget selv. Jamen, det der, vi, vi, vi havde jo ikke tænkt over på den måde, vi bare sagt sådan, vi, vi, det var en storby, vi var i, det var fredag aften, der var turister, vi, sådan, det gider vi ikke, vi er øh, totalt hardcore hippie-agtige <laughs> mennesker. Så bare sådan, hey, hvad med dig, og bare finde en anden landsby, eller en strand, vi kan sove. Jeg fik lige en, en mail, ja. <laughs> den aggressiv mailton, du har. Jamen, og så var der bare et med, vi sad, der har du fået en mail på Coldplay? Ja, ja, ja. Nej, så bliver jeg smidt ud lige om lidt. Så kommer Chris <laughs> <det> Martin. <laughs> kommer det er <laughs> igen, det minder så meget om... <laughs> <laughs> om hver gang jeg er med nogen hjemme. <laughs> så kommer Chris <det> Martin <laughs> og ødelægger det igen. En lidt tofu eller et eller andet. <laughs> og forfører dig. <laughs> han er bare den mindste rockstjerne nogensinde. Altså der er ikke sådan noget... Altså, der, øh... der er bare ikke noget rocket over ham overhovedet. <laughs> Har du set ekstra, hvor han er med? Nej. Ej, det er mega sjovt, hvor han skal komme og lave sådan noget velgernhed, og så har han sådan en t-shirt med, med sådan et billede af hans nye album. Hvor står han sådan lige sådan frem og sådan, ej, kan jeg kan ikke lige, lige tage det her billede med og sådan. <laughs> ej, vil du ikke gerne have den her t-shirt på med, med logoet for det her velgernhed? Nej, nej, jeg skal lige have promoveret min album. <laughs> det er ej. mega sjovt. Nej, jeg synes ikke der er nogen grund til at vi skal begynde at sidde og snakke grimt om Chris Martin. Nej, var det grimt? Det, det synes, sagde han var sjovt. Det synes jeg da personligt er. Du ved du jo, at det er jo svært at være sjov. Det synes jeg ikke, men det hedder podcasten. <laughs> synes du synes ikke, det er svært? Nej, overhovedet ikke. Jeg du synes ikke, det er svært? Nej, jeg at være synes, sjov? det er nemt. Ja. Du synes i fald, det er nemt at være så sarkastisk, din store ideo. Ja, hvad det er? <laughs> Hvordan så gik der, før jeg begyndte at svine dig? <laughs> der gik 23 minutter. Nej, det var da meget godt. Er der, andre? <laughs> er der andre, du vil svine i her med det samme? Jeg har ikke lige noget på, lige. det skal nok komme. <laughs> skal det? Nej, det skal det ikke, jeg er meget behagelig menneske. Men det var, det var faktisk, det fik jeg jo at vide, efter, før sidste nytår. år, det er snart et år siden, fik jeg at vide, at jeg sladrede for meget. Så det har jeg faktisk prøvet at lade være med. At du hvad? Sladrede for meget. Nå, okay. Ja, så det har jeg faktisk prøvet det, det du det på jeg at holde, holde op at holde med. Jeg har haft meget fokus på, at det vil jeg ikke gøre i hvert fald. Jeg tror ikke bare mere det, er, at folk jeg har lov med at sige hemmeligheden? sådan Det er de virkelig ikke. Det er de virkelig ikke. Tvært imod. Altså jeg lader dem bare af. men det, jeg tror at folk er idioter, fordi jeg der var den 24 minutter, og så fik jeg kaldt alle altså. idioter. Nej, men, men jeg, det er jo fordi at folk, jeg har jo stået på scenen og lavet en joke, hvor jeg og sagde, at mit problem er, at jeg ikke kan holde på hemmeligheder og jeg så, og det er bare, sprogform, jeg har hørt er det en ja. samme historie jo? det er det jo og jeg står ikke er det ikke ærligt, det man siger, på scenen man står ikke til vasker og lyom om det, det jo, jeg står og siger, prøv, jeg har jo en gang og nu skal jeg ikke nævne nogen navne <coughs> men der var jo en som sagde som forklarede fortalte mig en hemmelighed og han var sådan, kærligt så og han var meget sådan det her det virkede jeg var meget altså virkelig følede sådan nej nej nej og så øhm, hvor kommer og Arh, det vi, kan vi, nej det kan vi ikke nej, nej nu siger jeg bare at nu kalder vi ham nu kalder vi ham vi kalder ham Mario, fordi det er der en bog, der hedder Mario. Er det en trick, at han rigtig hedder Mario? Ja, lad os sige det. Jeg har at op i den navn, der ikke er nogen komiker der hed. Vi siger Mario, ikke? Du kan også bare vælge en stor komiker. Du kan vælge, at der er en Ja, der er en Ja, Nick Cohen. Nu bliver det for meget fokus på det nu. Nu er Nick Duden død. Han hedder Nick Cohen. Nick Cohen, hvad jeg kalde jer? Nej, men jeg siger bare, at det, det hedder... <laughs> Høj, det er en lang podcast, ja, ja. ikke? Øhm, Nå, no. ja. mand fortæller mig, jeg havde en kæresteutro, og han var, var, var meget ked af det, det var frygteligt, at vi var sådan okay venner, og vi snakkede, og så vi havde en aften, hvor vi snakkede, vi drak vi drakkede, og jeg fulgte ham sådan ned til hans bus, og på vejen, så vi går i det stilhed, og så får jeg bare, Gud, har du hørt, at ham havde været sin kæresteutro? Og jeg ender over lige at kigge, og kigge, og så går det op for mig, at det er ham, jeg har sagt det til. <laughs> okay. Og han stopper op, og jeg er bare helt vidt i hovedet, og bare sådan, så yes, yes, so ved jeg jo, du siger det til folk. Jeg prøvede sådan, nej, jeg var bare for sjov, jeg vidste godt, du var dig. <laughs> og så sagde han, så god en skuespiller er du jo ikke. Hvor, hvordan, jeg ved ikke, hvor, var, hvordan, hvordan sker det der også? Jamen, jeg tror bare, jeg har tænkt Ej, der er stille, jeg må sige et eller andet Ved jeg ikke et eller andet og Så gud, jeg har da lige hørt af ham her Og så hej Og, så, det, var så og det, var, den start, det var den allerførste joke, jeg lavede og Så udvikler jeg den, og det begynder at blive noget andet og sådan noget. Men jeg står på scenen og siger Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke holde på himmelen Og, og folk er kommet hen til mig bagefter Og sagde, det er en meget sjov joke Det der hey, resten du må ikke sige det til nogen men, og, jeg står bare, og, jeg, og jeg er blevet bedre til det Jeg er blevet rigtig meget bedre til det øhm, Men puha Altså, jeg har det, jeg skal nogle gange, så så Du har bare brugt jeg til det der at nummer 12-14 flere gange. <laughs> det er også ikke ikke, når man så er i en branche, hvor der er mange mennesker, som er navne, ikke? Og så man skal, altså, og får man penge på at sidde og tage sig? jeg, tror man, man jeg tror, man får 500 kroner, hvis det er tip til at 500 brug. kroner? Det er lige før, jeg kunne leve det. <laughs> så hvis jeg lige pludselig dropper ud i mit studie ja. og ikke arbejder, men alligevel bare kan leve bare bare for at være noget rolle i med, øh, ja. så sådan i gode med at blive tild ting. ting. <laughs> nej, jeg, nej, jeg ved, jeg altså det er jo ikke, det er kun altså, der er også folk, tror, folk når folk taler en hemmelighed, så altså, du også til ting man egentlig er ligeglad med. Så Nej, har du hørt, og så har man så sagt han det der til hende og man sådan og det er jo ikke. Det er jo ikke god slader. Og så når man stod, selv så, du ikke ved... giver sit eget tvivl på historien Ej, det og fortæller den noget, så bliver det rigtig godt. Jeg har jo en veninde som er dissideret sur på mig nu, fordi at jeg jo altid fortæller vores historie på vores, vores vilde liv sammen. Og så har jeg måske lige, lige ændret det. lidt på det, for så bliver det lidt sjovere. Og, hun er, og fordi... Det er hun nok noget med comedy at gøre, så hun ved jo ikke, hvad jeg fortæller folk. Og så nogle gange har hun lige mødt nogen, og så siger, Nå, var det dig med hende der? Hvor du slog ham der? Hun, nej, det, det tror jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og, så og bag en forståel i en bil. Men det er også så dumt, fordi hun, hun, hun er ikke, hun er ikke øhm, særlig glad for stand-up og humor. Øhm, hun, er min bedste ven. hun er ikke glad for humor. <laughs> hun bliver hun, hun hun, hun hun så ikke sarkasme og sådan, og hun... Hun forstår, hun kan ikke stand-up og sådan. Hun er den bedste veninde. Hun er fantastisk. Så fik du, du også... Nej, men det, det har vi snakket om. 27 minutter. <laughs> det er så er din bedste veninde, der lige... Nej, men det har, vi, det har jeg fortalt hende. Oh, okay. Det ved hun også godt. Hun ved, hun, hun hader... Hun, hun er meget... Hun har, vi har sådan en term, der hedder, hun er kropsmenneske. Så det er sådan, hun hun, hun... hun er ikke sådan... Vi er jo meget ordmennesker, ikke? Det er jo meget med ord, og vi snakker, og vi er jo ikke sådan nogle krops, der bare... Ej. Og det kan man også se på os. Ja, vi sidder jo væk to nøgne under den her podcast Så har jeg det billede, der er er det også i det fredag aften, ikke? Ja, yeah, yeah. Altså, Jeg synes også, det var lidt underligt, yeah. at du har stillet rødvin op Og tænsterin ny, så du sidder kun i din kimono <laughs> <laughs> Så særligt talt, det er lidt akavet Men okay <laughs> Jeg kan se, hvor du har tændt den mikrofon Det <laughs> er verdens værste date Altså, du kan bare spørge Men nu må vi Hvorfor <laughs> hun, var på, hun, ind på SUG, hun har komiker er hun spændt på sole, hun underlig med. Og komikør og af. Er enige om det, eller det var mig, der sidder og ser dumme ting. Komikøret kan godt være akavet, ikke? Jo, jo, ja godt. Og det er hun ikke. Hun, er, hun kan tale med alle mennesker, men alle mennesker kan jo så ikke tale med hende, når de er kade. Så hun var inde på Kum i og så hente mig så eller andet, og så var hun derinde. Så skulle jeg på toilettet. og jeg sagde. Du stiller dig bare et hjørne, du behøver ikke at snakke med nogen. Det var meget, meget nervøs, fordi folk stod og komikere. Og så, har, så gik Steen Måles hen til hende og sagde, hej, det hedder Steen Rønsten, der gav en. Hvor hun svarede udbryder, Er det en joke eller hvad? Og så løber hun ud. <laughs> og hun var helt op og kører over, at, at, sådan, at, at jamen, det var jo bare fordi, at hun, hun var virkelig bange for, at der var nogen, der var kommet med at stigne, og så kastede stenen, som hun så ikke forstod, og så ville hun blive så grin. Så hun kunne slet ikke tage. Men stenen var sådan: Han er jo altså, pisse flink, og ville jo bare sige hej, for hun stod alene i hjørnet og så bange <laughs> og så, og den... Det er måske en overdrivelse, har hun fortalt mig senere. Hun sagde, at sådan var det slet ikke, og han lavede faktisk en eller anden lang joke, og hun løb ikke, og hun råbte ikke af ham, og hun, hun gik, på bare stille og roligt og sådan Men sådan husker jeg så da ikke. Så Sten havde givet hende en gratis show, og så hun sagde, skulle det være en joke? Og så var bare vendt sommer gå. Jeg, jeg synes faktisk, den er meget værre en eller anden. Altså forskellen er, hvem der er svinet, ikke? Ja. <laughs> hun sagde, at han havde sagt et eller andet med sekretær. Når hun vil at sige, han sagde noget med sekretær, altså det, det er sådan, det er ikke sådan at I bare siger, så nej, det er ikke en joke. Det, tror, det, det er ikke bare, altså, sådan fungerer jokes, siger, man bare siger et sjovt ord, så altså. <laughs> sekretær er sjovt, men det skal ikke nogen der laver lave en hel karriere ud af det alivet, måske. Aig, men der er hun lidt sur, fordi, så, fordi vi, vi, har, vi har rejst rigtig meget sammen, vi har tomlet rundt nede i Egypten og i, i Spanien, og vi har været på intermell i Østeuropa og så vi har lavet rigtig mange sådan lidt, vi har været i Afrika sammen og sådan, noget. og der er tit nogle historier, som som var ret vilde og ret sindssyg, men som godt kan blive altså mere sindssyg. For når man har prøvet noget, der er helt vildt og åndssvagt, så tænker man, hvis de tror på det, så vil de også tro på det, hvis, at, hvis, hvis der lige kommer lidt ekstra. Ikke? Altså, selvfølgelig. Ikke? Det, sådan, altså, det, det, det kan jeg godt lige arbejde med. Og Så skal man bare lige kende sine grænser. Ikke? <laughs> Sagt foran eller med at stå og sådan ja han havde tre hoder. <laughs> det er også skræmmende det der, hvis der er lige en der fortæller en rigtig god historie <laughs> og det så blevet ens ens formen at sidde der vendt <laughs> og man tænker, okay, den der historie var god. <laughs> jeg ved ikke hvor min den er lige så god Den kan jeg selvfølgelig. <laughs> Men det er været, så, at så fortæller man en rigtig historie Og det for jeg tror ikke på sådan ej med okay. stop. Jamen det er også bare fedt du ødelagte det for dig selv altså ja, ja, ja. nu. når jeg sidder og sagt det sådan her der er aldrig nogen der kommer til at stole på mig eller fortælle mig hemmeligheder igen. Nu er bare skæn der for at op med. op med at fortælle mig himmelede men at vi kan bytte. Jeg, er meget jeg kan godt lide at bytte, jeg melder. Men <laughs> ja, så har folk, så har jeg, folk noget på dig, hvis du... Øh... Nej, men jeg har stået med en ukendt person, som jeg ikke vil sige navnet på. Ik han er ikke ukendt. Okay, der fik jeg sagt, du okay. han en kænd komiker? Jeg har stået med en, med en et, et, et, et person af handkøn, øh, som, og så har vi stået og sagt, at jeg har siddet. Hva, hvad ligger han på kændtisk skalaen? du don't go <laughs> der. Det er lige meget. Men det er også, pointen er bare, at vi har stået og byttet, og så sagt, at jeg har det her. Så siger jeg, jeg har det her. Og så siger jeg, Middags, så på en skælvretstid er det sådan 9 godt, så jeg mit, det er det midt der også 9-10 godt. Så bytter vi, så sagde vi det væk to, så blev vi enige om, at midt var faktisk meget bedre end Hans, så han skyldte mig en lille hemmelighed. Så er jeg det faktisk aldrig at ja, jeg fik det. Det ser ikke, det er jo det, fordi så jeg gør lige at tale om, at jeg ikke har fået hemmelighed men så bliver faktisk en helt. Så skulle du også sige, hvad det er, men det siger jeg ikke, fordi jeg er god. Den, den hemmelighed, jeg fik ud af ham, har jeg aldrig sagt så nogen. Vil jeg lige sige? Så er det været et ret dårligt hemmelighed. Nej, det er kraftig med god. Kan er god. Kæft, må... den er god vi snakker sådan altså. Wow. Da, og, den din, hemlede, og din var den, bedre blev, Ja, men min, den blev sådan, det blev sådan blæst op senere det var sådan, Så fik alle det at vide, så var det ikke en hemmelighed længere Så det er så man mistede den lidt ikke? Ja. Men en hemmelighed er, jo, er, jo, er jo, jo bedre Den er jo bedre, jo, mere, jo færre mennesker der kender den Og jo flere mennesker det involverer Og jeg vidste, at der kun var sådan fire mennesker Der kendte det, så er var det meget god hemmelighed Men min, der var, jeg den, der var jo kun to mennesker som mine var bedre end hans Men jeg sagde det ikke til dem det. Hvor, hvorfor gjorde du ikke det, når han ligesom sladrede Fordi Det betød noget Det var virkelig det var, det var virke noget, der kunne ødelægge noget for nogen Og så, så siger jeg det ikke Altså hvis det er noget, som kan sætte noget på spil og Altså mindre hvis det er en, der har været sin kæreste utro eller eller Det sagde jeg <laughs> ikke sagt til andet end ham selv <laughs> Der var bare noget min underbevidsthed Der vidste, at det var ham ikke? Sådan, ja. sige det. En god pointe du har Jeg synes, vi skal skifte emne <laughs> Mere om. Jeg kan altid til at tale om, hvor dårligt de mennesker er, det er altså ikke så godt. Vi kan nemt, at jeg har arbejdet på Dansk okay. og har være været i Afrika, og reddet med børn. <laughs> jeg har også det, været frivilligt arbejde Det, det havde været perfekt, hvis du ikke lige havde sagt børn. så kan ikke gøre noget rigtigt. <laughs> Nej. Det er så fantastisk. Og du prøver at og komme og tænke om rigtig gode ting, jeg har gjort? Åh oh, gud. Jeg var frivillig på huset, jo, skal jeg tænke på jeg var faktisk projektkoordinator. For at se gratis staten op, hvad det var. Ja. Okay, beværs. Øhm, jamen, hvad skal vi snakke Er der nogen komiør, du er rigtig vild med? Hvordan vilde? Sådan, som jeg kan lige lige. <laughs> <laughs> nej, nej. Hold op. <laughs> <laughs> du rødmer, når du regner med. <laughs> øhm, er der nogen komiør, du ser op til? Ja. Yeah. Hvem for eksempel? Så nu har du mulighed for at lave noget damage control. Nej, men jeg er jo rigtig... Det har jeg jo, jo, jo, jo tænkt mig over. Jeg er kæmpe, kæmpe fan af Søren Dyr. Øh, kæmpe, kæmpe fan af hans... Men af hans... Øh Søren Dyr, han er jo ikke... Man kan sige, han er ikke den mest kæmpe... Nej, det er ikke... Nej, det er bare ikke for det er ikke, men, men jeg var ude og se hans, det lavede lavet sådan et fire-mands-show ude på lygten under Comedy-festivalen, hvor det var ham og Svendsen og Nørgaard og Rask. Lige for at få det på plads, det var sådan Dyr, Jakob Svendsen, Svendsen Martin og, og, og Mikkel Rask, Rask ja, som hed noget med liv, livsektioner liv hed det. Og der sidder en Dyr, og der var jeg blown away, fordi at han gør det som jeg rigtig gerne vil Hvor han tager fat på nogle rigtig personlige ting <coughs> Og gør det rigtig sjovt Og han er meget og Hvad kalder man det Sådan et hemingway Hvor man bruger så få ord som overhovedet muligt øh, Altså det ikke bliver sådan noget bla, bla, bla, bla, bla, bla, Og så lige en punchline Så det, virkelig, det er sådan noget med bang bang bang, bang, bang, ja. bang. Og det er en, en form jeg er rigtig glad for Hvor jeg så altså, samtidig er virkelig glad for Elias Eders og han sagde jo ikke bang, bang, bang. Han sagde bare, hvor han bare snakker, og så er alt han siger jo sjovt. Okay. Øhm, så det er en helt anden, en anden måde at gøre det på. Øh, som jeg er også er rigtig glad for. også fordi Han taler også om rigtig personlige, ret selvironiske ting. Så han er jeg også virkelig, virkelig, virkelig glad for. Øhm, I forhold til, hvordan det skriver. Øhm, og så som... Men, der så også, men så kan jeg også bare... Altså Alex til Lander. Han kan altså godt lige. <laughs> han er den, jeg griner mest af, tror jeg. Alle komikere. Det, Ej, Alex. det. Ja, det er det virkelig. Lige for at vende tilbage med sådan en dyr, for det fik mig til at tænke ja. på en spændende... Jeg læste en spændende ting, som ja. hvor det var også sådan noget, hvad jeg selv godt kunne tænke mig at mm -hmm. prøve at lave. Han skriver, han er sådan en blog på politikken under DM i stand-up. Jeg ved ikke, Nå. om det er fra 2008, 2008, 2010 eller 2006, eller hvad det er. Nå er det sådan. Men der sker han der med, at at han er irriteret over, at folk ikke kan forstå, at det er ikke, hvad hedder det nu, det er ikke verden, den er gal med. Det, han prøver at få frem, det er, at det er fuldstændig gal med ham selv, og han er ude af stand til mm -hmm. ligesom at, hvad hedder nu, ja. fungerer i en, i en ja. verden. Ja. Det synes jeg bare var interessant. Det vil jeg lige have med. Ja, det kan. Og jeg lægger lige et link det det, til det. Jeg vil meget gerne læse det. Jeg vil rigtig gerne læse alt sådan, det er han skriver. Hvis der er virkelig et eller andet i, at han er... Jamen det var at politikken havde han var, jo en af, han var en af han var spidskandidaterne. Det var, var Wildcard, ikke? Han? han var en af spidskandidaterne, og så går han ikke videre i første runde, og politikken havde fået med. Okay. Og så fra Silviflagen, der går han heller ikke videre, så vidt jeg husker. Ja, er, ja, ja, ja. Han, han var ikke med i sidste Han fik wildcardet, og så kom han ikke med til finalen. Men, men han, Er det ikke den artikel, han har hængende på sin væg i sin lejlighed, hvor der står et eller andet Nu har jeg ikke været så tit i Silviflagen. Det, det, det har jeg heller ikke, jeg vil jeg gerne lige have understreget. Øh, men der er det, der, det der hvad hedder Crips, de har lavet på har, hvor at, ah. at de filmede ind i hans ejlighed. Der oh, peger godt. han på et tidspunkt på, jeg ved ikke om det er The Uncut Version, oh. eller om det er den, der, den endelige, men der peger han på den der artikel, der hænger på væggen, på forsiden af den blad, hvor der står, jeg, der står et eller andet med, at han vinder muligvis det ham her. Og så står han og peger på at det. er virkelig sur over det, vil jeg godt ikke forstå. Han er virkelig god, men, men det er nemlig også den der pointe med, at, at det skal vendes indad, men yeah. det skal også det skal ramme med et eller andet. Altså, han stod på scenen og brugte... Han snakkede om nogle piger, han havde datet, hvor han brugte rigtige navne. Altså, det er, fordi man kender ham lidt, så ved man, at, at det er piger, der eksisterer. Og så fordi jeg sad, jeg sad bag ved to piger, hvor den ene, når han har fortalt om en eller anden pige, så vender hun sig om og siger, det har jeg aldrig sagt. <laughs> <laughs> hvis de selv ved, det er dem, så er der nok et eller andet om det, ikke? Altså, det kan jeg virkelig Så er der en lide. af dine søster. <laughs> jeg kan virkelig godt lide, at det er et eller andet. Det er sådan virkelig ærligt, at hvor man tager en risiko. Han gik op efter der er jo en, der havde været han var været på Late Night, så går han op efter en, der har været på, så som havde haft et dårligt show, og siger, at yeah, det suckede. Og så bliver folk sådan, nej, nej ej, ej, ej Selim, prøv her det, vi, vi var her alle sammen, vi ved, at det var dårligt, men jeg synes fandme, det var flot, at vedkommende stadig tog at stå der. Og det synes, der var en virkelig over det, at han sådan, altså bare kunne stå... Altså, ja. Og det var sådan den 16-årige, de er der tog grader, det nej det var Senja, ikke? Men, men det var ikke, det var hendes fjerde gang, eller sådan noget, det var virkelig den mest hardcore, åben mig, Altså, det siger han også den eneste... Altså, han siger på... Øh, han sagde bagefter, at prøve at det er virkelig, virkelig hardcore i nogle idioter, så det er klart, havde dårligt Var det... Sammen. Hvad er det nu? Var det Late Night i Comedy? Fest, ja, ja, eller? lige præcis. Late Night Under Comedy, det var hardcore. Var altså, du begyndt at optræde der? Nej, ja. Der var lige flødt til København. Jeg var der inden... Øh, jeg var der hvad hedder du? En af en aftenen til Late mm. Night, men der var det Thomas Varberg, der var vært der. Ja, så det er første uge, mener han var værd. Rigtig hyggeligt der skulle I ja. tage ind, hvis hvis, hvis det kom, <laughs> hvis det stadig var der, <laughs> så skulle I skulle have I været der. <laughs> ja, jeg tage der ikke næste det var en vild uge, jo. Ja, det, det. Jeg lærte, altså, sådan, Jeg lærte rigtig meget, fordi at, at man var på de der late night, hvor man døde, men, hvor jeg døde, ja. hårdt, øj. Puha. Og man lærer virkelig noget om Fordi folk er altså folk, også Komikerne er fulde og kommer hen og bare siger ting som det er Kæft jeg har fået mange ting at vide der hvor det bare var høre, det der det er lort okay. Du er så ja, men det virkelig, der kom virkelig sådan nogle. Øh, jeg har virkelig fået gode råd Men det er også lige folk, folk tror at det godt råd er Hvis de går hen og siger Lige det der det er meget godt Et godt råd er jo, når de går hen og siger Jeg tror det bedste jeg nogensinde har hørt det var øh, øh, En der sagde jeg, jeg, jeg, jeg har lyst til at hænge mig selv når jeg hører dig snak <laughs> Fordi du har bare sådan en monoton stemme, du er nødt til at variere dit tone du er, jeg, jeg har så til at dø, når jeg hører, jeg gider ikke, jeg gider ikke, også, også bare når man snakker med det generelt, du er så kedelig at høre på, og jeg var sådan en, så er det, du film dig selv når du optræder, og så skal du øve dig foran spejlet, det er du nødt til at gøre, så, jamen, det har jeg ikke lyst til, for jeg kan ikke lige at se mig selv det film. så, når, <laughs> i filmen, så, så, så er du kedelig, og så, ja, det er bare det, jeg var sådan en, det var det fedeste råd jeg nogensinde har fået, når jeg lige har slugt den, så tænker, jeg, wow. Kan, kan du sige hvem det var? Det var så godt, det var Nikolaj Stokken, øhm, som jeg også altså holder utrolig meget af øh, stand-up mæssigt og, og, og personligt, øh, personligt mæssigt. Øhm, jeg synes virkelig det var fedt, fordi han han er, jeg har ikke snakket så meget med ham, og så kom det bare, hvor han bare sagde, hey, sådan her. Han er jo også også bare med den mest varierede toneleje, ja, han. Han er jo super dygtig. også så han sagde, han sagde at da, da han optrådte, han startede med at at der gik en dag, hvor han ikke stod foran spejlet og øvede selv igennem mange gange, og det må jo alle indrømme, at jeg ikke gør, fordi jeg er ikke et scenemenneske. menneske. jeg, jeg kan jo ikke jeg har du jo stadigvæk ikke tilpas på en scene. Jeg er jo, jeg er jo fan af ordene. Det at skrive og det at sige det. Men jeg er jo ikke. Jeg bevæger mig heller ikke, når jeg står på scenen. Jeg, jeg kan jo bedst lige bare skrive det derhjemme. Og så er der jo stadig en eller anden grund til, at jeg bliver ved med at vende tilbage til scenen. Ja. Men jeg er jo altid altså jeg var jo, jo altid, i, i de små klasser var jeg jo postkassen, der stod på scenen i baggrunden, og ikke så jeg havde jeg oh. en replik, Så havde jeg måske én replik, og så kan jeg den bare gas. Altså, var, var der rent faktisk at være skru nogen, der bare blev træer og postkasser, eller hvad? Men jeg øh, jeg Nej, i nah, jo, der var folk, som havde de der små roller, men så tror jeg, de fik lov til at stå sådan bag ved, ved scenen, eller hvad det var. Men så jeg kan jeg huske, at jeg havde en rolle, hvor jeg var ringgangsdame. Og jeg skulle ikke sige noget under hele showet, bortset fra, hvor jeg lige skulle rende ind i en eller anden og så skulle jeg lave en rant, hvor jeg skulle svine en eller anden til. Hvad er et rant? Jeg, øh, øh, ja, hvordan definerer man det? Det vil bare øh, brokke sig rigtig meget, og så... Der er sådan noget kraft for dårligt, og så sker der, der der, det bang, bang, bang Der skal ud og smække døren og gå Og jeg øvede mig så meget på det ja, der Jeg husker, huske Søren, som sendte mig et rant Det er kun noget komiker og når de ikke okay. har nogen gode nok jokes <laughs> <laughs> <laughs> Og det var hårdt sagt om toppenkys <laughs> Ej, det, det synes jeg ikke det er, det er lidt uenigt. Ej, du sladede ja. Ja, kom. Det, prøv. Ja, der var engang en fjerde, en der sagde til mig. Men det er mig. godt, jeg kan klippe det her ud. Altså. Ja, der var engang en der en sagde til mig. Sofie, du er virkelig sådan en menneske, man har lyst til at fortælle alt til. Men man ved godt, man ikke bør gøre det. <laughs> <laughs> men det, det er faktisk det er bare nej, så skete der også det her i min barndom. Jeg, sådan, jeg ved ikke, hvem du er, du vi lige mødte hende i bussen. Altså, det der nu er nu øhm, her. Men så altså, øde jeg på den der, den der ting. Monolog der. Og flået. Og det var min, lille bitte, min lille, lille bitte shine moment i folkeskolen. Du fløvede til en skoleopvisning. Ja, det, det gør jeg. det var forældrene, de var, de klappede og det var helt vildt. Altså det var midt i Emma, som havde Emma Jernøe, som havde hovedrollen, som var min uh, min konkurrent. Som uh, jeg havde tror jeg, jeg, jeg tror ikke jeg var altså. hendes konkurrent, men det, det var sådan, gennem hele skoletiden så var hun den, jeg bare sådan, Ej, jeg skulle bare lave engelsk og så engelsk. Jeg bare ja, ned med nakken. Ja, men hun var smuk og hun var danser og hun kunne synge og hun var bare perfekt. Og jeg tror, at ham, jeg var vild med, var også vild med hende. Og jeg var bare, åh. Og så fik hun hovedrollen i det der show, og så ville jeg bare være bedre end hende. Det var jeg selvfølgelig ikke, fordi hun havde hovedrollen, ikke? Altså, og du Jeg havde vidste, min monolog, i havde <laughs> ikke <har> engang <eksamen. laughs> i Det er ja. spurgt. Men det er da ikke, altså, ja. Så er ikke scene scenemenneske. Så, så det er rigtig fedt at få sådan noget at vide for folk. Som, altså, man kan ikke, ved jo ikke selv, hvad man gør forkert, når man står på en scene. Så det er rart, at der er nogen, der kommer hen og siger, at du er virkelig dårlig. Derfor, derfor, jeg er jo varebærsskolet. Jeg var jo af Og hvad altså, betyder det? Det er der nogen, der argumenterer for. Så det ikke har nogen betydning. Men, <laughs> det betyder, men du er en af forekæmperne. For, ja, for mig betyder det, at da jeg debuterede, øhm, så var jeg på syge dagen efter og stod og hyggede. Og så, så er der en anden, der spørger mig, hvordan gik din, din debut? Og så vender varebær om og siger, øh, hvad? Han har jo, for ham jeg var jeg jo bare til at hangaround ikke? og så siger han øh, er du ja, sagde. Ja. Så han, når du på anden gang. Så det, det er jeg ikke, eller det ved jeg ikke, jeg er ikke så og så lader han bare den der. Du, nu skal du høre, hvordan det foregår. Du må aldrig nogensinde si nej til et spot, og du skal være, altså du skal spørge om alt Du kan optræde lige så snart, du, altså alle steder du overhovedet kan komme til det. Og det er lige meget, hvad du skal optræde hele tiden. Og jeg var sådan, at oh, det er skræmmende, fordi man er virkelig nervøs. Og han var også sådan anden gang ved det værste i dit liv, fordi det kom til at gå så dårligt. Fordi anden gang, så er du ikke så er du ikke længere debitant, så der er det debittant, så der bliver det hårdt. Og så, og, jeg, og jeg, han var sådan min, ufrivilligt var han min mentor i rigtig lang tid. Altså, jeg kan huske første gang, at jeg sagde nej til et spot for, foran ham. Wow. Så det var også, at, at se, min, min far blev skuffet, ikke? Det var sådan helt... Hvor jeg kunne bare se, at jeg var nødt til det var ude på Bissubjergen under komme sidste år, hvor der var 30 publikum, og det var det mindste publikum, jeg havde optrådt for. Så jeg var sådan, jeg var virkelig, virkelig bange. Ikke? Så der var sporten. 30? Nej, det kan da ikke engang have været. Jeg, jeg synes, jeg husker, det, som om det var 30, men det kan godt være, at det kun var sådan 15. Sådan. Men I hvert fald, i mit hoved var der ikke særlig mange. For jeg havde også forventet Jamen, det. At det, der, var altså virkelig, godt og det var meget et godt ja. publikum, men jeg var virkelig bange. Jeg var så bange. Og så sagde han, at der er nogen, der ikke er mødt op. Vil du have et spot? Så sagde det er okay, jeg har ikke noget. Det er derme, og sådan noget, så, okay, fint så, så var Det helt bare i den lidt. Ja, det der var passiv aggressiv, og jeg var bare sådan. Okay. Og så selv jeg bare og tænkt folk, jeg har ikke min jokes med, og jeg kigger og jeg sagde, okay, så vil jeg lidt gang. Jeg var så bange. Og jeg var bange. Og det gik vist. Okay. Altså, alt sådan ved trækning. Så der, første gang, han var værd. Jeg kommer var på grisen, så jeg sagde han til mig, du skal bare sådan flå i morgen. Så jeg Nå, det er min 8. gang, så det kommer ikke til at ske. Så jeg, du skal du. Nå, men, men det, kan, det kan. Så sagde jeg, men, kan du så ikke sætte mig på i første sæt, fordi jeg har hørt, at grisen er ret hård. Så sagde han, at får se. Så havde han sat, han havde sat 17 mennesker på, jeg var nummer 16. Og så sagde han, at ja, nu må vi jo se, om du er god nok til at, at hovedet på et spot igen. Og han var virkelig hardcore. Men, men det, der, det, nu lyder, det lyder ondt, men i virkeligheden, så er det, Thomas han kan... Han kan læse mig på en eller anden måde, som der er mennesker der kan. Hvor han ved, hvad jeg har behov for. Jeg havde, jeg havde et godt show altså, jeg havde virkelig. Jeg har behov for at få at vide, du dør hvis det du gør det her. For jeg så bliver sådan meget sådan. Nej, så er det bedre at jeg sidder i hjørnet og ikke gøre det. Så han har fået der med. Jeg jeg får, får sådan ondt i maven hvis jeg skal sige nej til et spot, hvis jeg får syg eller et eller andet. Jeg, altså, jeg har ikke sagt nej til et spot i. Jeg, jeg, jeg tror måske jeg sammenlignet har sagt nej til. Der ikke måske fire spots i løbet af det her lande, år jeg er optræt, Og det har været altså sammen været syg eller et eller andet, ikke? Ja. Um, fordi han, han har virkelig været sådan en Der har sagt på, at det, det, det, det er det er virkelig du skal, du skal gøre det her Du skal have et, et behov for at gøre det du skal, Det er sådan at det fungerer du Men, men han, han gør det jo så også selv hvad hedder nu, Der i onsdags på Bispebjerg Comedy Club, ja, det, det hedder jo. Ja. Der kommer Hanu Hansen ud og siger Om vi bare skal aflyse det Hvor han Så selv står og siger ej det går vi ind og gør Ja lige præcis altså, og, og jeg, altså, Der havde jeg lyst til at sige Jeg turde ikke gå på for jeg kendt. Altså, alle de mennesker i ja. publikum, Det var forfærdeligt Jeg havde lyst til at sige ej, men han var der næsten den første til at sige, at han gerne ville på alligevel. Lige, lige præcis, ja. og, jeg, og, jeg kunne, og hvis jeg der havde sagt, at jeg vil helst ikke på, så havde han skudt mig lige i hovedet, tror ja. jeg. <laughs> han, for jeg går man... altid rundt med en pistol. <laughs> han har sparket at det kan okay. han nok ikke. Han har kigget ondt på mig i <laughs> ja. Han havde kigget ondt den anden vej, sådan passiv akkustyret. Han har kigget ondt op. Men, men der, er det, der er simpelthen sådan en aften, hvis ikke jeg var blevet af skolet, så, så havde jeg jo sagt, ej det tager jeg ikke, for jeg var virkelig bange for at gå på, og var virkelig nervøs. Men fordi jeg, at han har sagt, at det skal man, så, og det endte med at blive en fed aften, jeg endte med at få virkelig meget ud af det, og jeg fik optrådt, og hver gang man optrådte, blev man bedre, og sådan, altså det var virkelig, det, det var ham der har gjort at jeg har gået på aftener hvor jeg var jeg var på på, på barbarer hvor at der var tre publikummer og 14 komikere, og verden var nalle, og han sætter mig på ved at sige, ved at lave en utøja-joke, og det var ugen efter utøjer, og sætter mig på med ordene, at vores katastrofer <laughs> og jeg ked jeg havde kun nyt og jeg døde så hårdt og jeg kunne bare altså der var ikke gang der er det okay, var jo der foran tre altså, så kan det også lige meget Og, og der var ikke engang så kaste sig Det var helt altså det var forfærdeligt. Men jeg gik på og det var med den der altså fordi jeg var altså jeg vidste jo godt det ville dø. Det var ligesom altså det var, altså, det var selvmord næsten ikke altså men jeg gik på fordi Altså, jeg har det der inde i mig, som han han er okay. Han han, han, han, han, er, han er givet mig et eller andet, som en for sådan en, en slags overlevelsesvåg, Eller sådan et hvis du hvis du ved det her, så skal du også gøre det sådan her. Og, og det det det, det har han, mig rigtig meget. Ved hans kærte, hvordan du har det med ham. <laughs> ja ja, jeg er meget god til at rose ham over for <laughs> Jeg Ej rigtig godt lide at lade han rigtig sød og, Men, det, men det, han, han er, det er sådan en øh, mentorordning. Ting, som han ikke er enig i. Han synes bare, at jeg skal tage mig sammen og klare mig selv. Og ikke, <laughs> ikke stille ham alle mulige spørgsmål. Jeg sms'er midt om natten, der hedder... jeg er spurgt, om jeg vil være vært ude et sted. Og jeg tør ikke at sige ja, for jeg ved ikke, om jeg er god nok. <laughs> altså, er du så blevet spurgt, om du vil være det, jeg vært? Det har jeg været værd, Jeg har haft min værste bøb. så, så hende Ude på bag os, ude i Nordvest. Nå, hvor hyggeligt. Det var pishyggeligt. Men der, der, der, var sådan, der gik jeg hen til Thomas og sagde, jeg ved ikke, om om jeg er god nok endnu. Og så, så kigger han sådan lige lidt over skulderen lidt ned. Det at de, de kender ham, de ved, hvordan det har set ud. Sådan lige sådan, ja. Lidt majestatisk, og de kigger ned og siger... Det bliver sjovt, så, hvordan sådan en lav mand kan se så majestatisk ud. <laughs> så siger han, øh, lærer du noget af at sige nej? <laughs> og han er, sådan meget, han er til besvaret spørgsmål med et andet spørgsmål. Ikke? Så siger okay, jeg forstår, hvad du mener. Jeg. Han kan også hen efter en, en late night og sagde, du befinder dig, og så pegede han på sin mave, du befinder dig her, og så pegede han et andet sted på sin mave og siger, du skal være her. Og sagde, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Så siger han, det finder du ud af en dag. Er det lidt? Okay. Og, og, og det er altså, der med, at han, han var den det første halvår, jeg optrådte, så hver gang jeg havde haft et godt show, og, og jeg, havde, jeg havde gode shows i starten, jeg var rigtig heldig, jeg, jeg, var, rigtig, altså, jeg, havde det, jeg var en god debutant. Og hver gang jeg havde haft for godt show, så var folk, der altid nogen, som havde set mig for første gang, og de gik altså hen til mig og sagde, at det var godt. Så gik han altså hen lige bagefter og sagde, at nej, det var, det var lort. Du er stadig lort. <laughs> Men jeg havde behov for at vide det, for hvis jeg havde tænkt, at jeg er god, hey, så behøver jeg ikke at gøre mere ved det. Så havde jeg vel heller ikke gjort noget ved det. Nej. Og så havde jeg jo stadig været der, hvor jeg var for et år siden. Og det, jeg havde, så meget, jeg havde jeg var så god til at gå hen og sige, at det er stadigvæk ikke godt nok. Det er stadig noget lort. Jeg. Og, og, det, og det, det, siger jeg, det tager jeg selv videre, så meget jeg overhovedet kan. Når jeg snakker med folk, som er nye, som, som er, altså, prøv, og jeg roser rigtig meget, det er rigtig dårligt, jeg roser rigtig meget, det skal jeg også det være med. Men jeg er også god til lige at sige, hey, skal vi ikke lige alle sammen lige være med til at huske hinanden på, hvis vi stadig er lort. Jeg er lige tørt, at man skal ikke mig det længere. <laughs> Så. Det, det synes jeg, det, var, det har virkelig hjulpet mig meget. Ikke også Anders Nej, nej, nej, nej, nej. jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nej, hvem sagde det? Det er sådan en tredje person, vi har herinde. Alex, du skal simpelthen holde at blive <laughs> ja. blandt andet med mig og Frederik, så der sidder og podcast. <laughs> jeg ja, har Morten Sørensen i sidste afsnit. Åh oh, nej. Eller jeg... han var jeg bange for. Jeg er bange for Morten Sørensen. Det er også blevet lidt. <laughs> han, Fordi... Det var et godt afsnit. Det var sådan et godt afslut. Ja, Det var jeg hyggeligt. Det var rigtig meget været. Det var rigtig hyggeligt. Ja. Um, og som altid så får gæsten før en over og stille den nye gæst et spørgsmål. Hvis han du mig, nej, det er vist ikke du tror. Nej, der, men, var, nej, jeg, nej, jeg har øh, skrevet med mig i dag, for at det no. fungerer øh, ikke rigtigt, det der med, for at oh, jeg ved ikke, hvem der skal være næste, til Mukhol eller Mikras næste gang. Okay. hvem der er, kan først. Okay. Men Morten Spørges, så sådan, spørgsmål lyder. <laughs> og det er ikke noget, jeg har fundet på. <laughs> Synes du ikke? <laughs> <laughs> oh, nej. Skal jeg ja, er nødt til at holde fast i mit principper. Nej, Ej, skal jeg selv læse det? Synes du ikke, er Frederik er lækker slash hot? <laughs> det har han jo ikke skrevet. Hold nu op. Det har han... Du sidder her i masterinlys og i din kimono. <laughs> og så har alt det her bare været show, bare fordi du vil stille mig det spørgsmål. <laughs> det står her. Jeg har en forklaring med. Okay, mit spørgsmål er, synes du ikke, er Frederik er lækker slash hot? Så skal vi være, so så skriver han, jeg håber, det kan skabe en stemning. <laughs> Så skriver jeg, det tror jeg ikke, der er nogen far for. Så sender han en grædelsmangel. <laughs> Så skriver jeg, she's, got, she's just gonna state the obvious. Og det er det, det, jeg gøre nu. Ja. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at jeg snakker om, at jeg godt kan lide fyre, som er øh, blonde. <laughs> <laughs> det har jeg aldrig hørt, der snakke om. Nej. Blonde. Ja. Blonde er et andet ord for... Buttet. Er blåndt? Er, jeg nu... jeg det er <laughs> Hvor gammel er du, Frederik? Jamen, det er, jeg er 19 år Jamen, se Der kan du selv se Blåndt <laughs> Okay, der, det må jeg sige Jeg der tænker, bare, tænker, man, jeg tænker, tænker bare, hvad hedder det nu Alle de gange, min mor kalder det Du er sådan en flot blond fyr, Frederik <laughs> Det er fordi, jeg, jeg er ikke, fordi jeg er ikke jeg, jeg, jeg, Nu er du jo komiker. Ja. Så jeg Så jeg ser jo ikke på dig Som et øh, objekt Altså, det, jeg, jeg det er meget glad for. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har jo ikke nogen, øh, øh, nogen som helst form for seksuel tiltrækning til nogen komiker overhovedet jo. Fordi I kollegaer... <laughs> jeg kunne aldrig finde på... Jeg kunne aldrig, aldrig finde på... <laughs> jeg tror, du ikke kævet Jeg kunne aldrig finde på at være sammen med en komiker. Så, øh, så jeg har slet ikke tænkt over det, vil jeg sige... Nej, ja. Men nu her i den kiminu, du sidder i, kan jeg da godt se, det er har en, oh, de en, glød, en glød over dig. <laughs> er det er det. godt, at jeg er så ukendt, at der ikke er nogen, der ved, hvordan jeg ser ud. Jeg skriver til Marie Toft i dag, så skriver jeg til en. Ej, jeg skal i, øh, i Frederik Rosbergs podcast. Så Rosberg? Hun, ja, så skriver hun, at du er nødt til at kende ham, Frederik Rosgaard. Så ja, det godt være. <laughs> det er ret vigtigt. <laughs> Jamen altså, forresten... Øh jeg blev nævnt. nævnt i Fubi farvanden i forrige afsnit. Er det føler de så troet af dig? Men det er fordi, at de kalder mig øh, Frederik Rosgaard. Og oh, er det dit rigtige navn? Nej, det er navn. Frederik Roskov. Okay. Så hvis Morten klikmand <laughs> eller Mikkel Kallenberg hører det her, så må I meget gerne bringe et dimensi i jeres altså næste afsnit. Det er det, jeg være meget, meget glad for. Nu regner jeg jo med, nu er det her jo den, den, den anden podcast, med en uge jeg er med i, så jeg regner jo lidt med, at, at nu er det Fubi. Det, klar, det tror jeg ikke, du skal regne med. Det tror jeg virkelig heller ikke. <laughs> men jeg ligger faktisk over og får ved farmanden på iTunes. Ja, og hvorfor må Det er jo kun fordi, du har gæster, som mig. Og jeg tror, bare skoven, måske. <laughs> ja, muligvis, muligvis. Der havde været 600, der lytter til det. Eller sådan noget. Altså Bare inde på hjemmesiden, ikke på iTunes. Det kan jeg rigtig se, hvor mange der mm. er. På træs af, at du sidder og klirer med glasene i bordet. Ja, men jeg synes, det er imponerende, hvor mange der altså, nu kan jeg, heller, jeg kan heller ikke se, Jeg kan kun se, hvornår det er startet jeg kan ah. ikke se hvor det, det er egentlig meget Jeg derfor. tror jeg står for et par stykker, hvor jeg prøver at <laughs> tænke, der er for meget klier. Men det er så forfærdeligt. Der det... Det siger du ikke har den der start, som jeg tror at den der start for i farvandet har. Den er god, hvor de, de starter midt i en samtale. Det synes jeg også, at vi skulle have haft. Jamen, altså tror vi, lide... vi lige så godt få korten frem på nu. Tror du, ja. at det er en opsat start, de har i ffi Åh, det er spændende. Det tror jeg. ikke. Jeg tror... Det tror jeg. ikke. Nej, fordi jeg tror manden bare er så meget snu, ikke? Han kunne godt finde på at sidde med mikrofonen ja, ja, og så, ja. så tænke, nu lyder det godt så klik, <laughs> og så bare sidde og vente, den indtil der er nogen der har sagt nogle underlige ting, og så kan han lige klippe ind i det. det tror jeg tror, det er andet sådan snu, like that. Jeg tror, de klipper meget i det. Men det er også være underligt, fordi også de tre mennesker, de kender hinanden i forvejen, hvor det ville være underligt, hvis du bare havde sådan en mikrofon stående og så vi bare så sidde og som om og vi bare var venner og så og snakket og sådan noget. Så? så kunne man lige og så, hey, og flot bog, og så sovede der og sådan. Noget. Det være, ikke havde. Fordi vi jo ikke vinder. Jeg synes lige, er den akavede stemning, <laughs> den var kommet væk igen. <laughs> Men er det er ikke det, vi gør? Er det ikke det, vi, vi, vi, vi er? Er det ikke akavet? <coughs> akavet? Hvad? Hvad, hvad mener du? Men hvordan har du det med det i miljøet? At, at det, det er akavet mennesker? Der, eller der kan forekomme mennesker, som ikke er øh, lige så socialt åbne, som andre mennesker kan være? Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at indtil videre, de gange jeg optår, så synes jeg, at folk har taget rigtig godt i mig. Ja, det er da ikke det samme. Altså har du det Alex? Ær det ja, det har jeg. han han <laughs> han men han er nok i top 1 over de mest kædede personer i kommen i miljøet. Men så så det er fedt. Er det Er det ikke? Altså det er sjovt, jo. For ja. man man kan man kan overhovedet ikke lure ham i alt hvad han siger. Ja, jeg kan godt. Jeg kender ham godt. Anert det godt. Altså 63. Det var bare lige jeg vil bare lige sige Jamen, at han der har så en er... masse jeg skal klippe ud. <laughs> ja, det er der virkelig. <laughs> det er der virkelig. Ehm jeg sagde det der med din penis, det der vi sagde. Det skal ikke. Ej. ej, det var pinligt. Øh, nej, men det der var, det var lige, da, lige før jeg kom ind i comedy Der, der havde jeg kun pigevenner øhm, og, og meget Sådan en pigegruppe var fire-fem piger Hvor alle var meget forskellige fra hinanden Og der var rigtig meget fokus på Hvordan man scorede Og hvordan man var Og hvordan man altså, opførte sig Og jeg er som jeg er så meget, øh, Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det men uh -huh. jeg, jeg siger ting nogle gange Som man måske ikke skal sige Ikke? Altså Så så jeg, du, det blev tit påpeget, når vi var ude i byen, så sagde du det til ham. Så du, og gik du til en fyr og prøvede at ham ved at sige på en skale for 1-10, hvad synes du så om Bornholm? Og jeg var sådan, ja, men jeg kunne ikke finde ud af, at jeg med folk. Jeg, jeg, jeg, jeg kunne ikke finde ud af det der, fordi det var ikke okay at være akavet. Man skulle vide, hvordan man krammede, og hvordan man gav hånd til. og hvordan og det, det måtte ikke blive nogen akavede situationer, som, som der kan opstå i kommende miljøet hele tiden. Ikke? Ej, ja, altså, for eksempel Michael Grask, han er jo en krammet konge. Han giver, han giver er Det en grund til, at du kalder ham Mikkel Græsk? <laughs> Nej, Mikkel Græsk hedder. Nu skal jeg ikke lave samme sammenfejl som Folke Farmer, men han, han giver et rigtig godt kram, når han, når han kommer. Der er jo... Okay. Der... Ej. Ej, det Ej, det var for let. 8... Ej, lidt, det var for Ej lidt, det var. jeg godt mærke det. Men det var pludselig... men, ja, Og men... så blev vi smidt ud af foen <laughs> af. Men der kan jeg nemlig huske, at lige så snart jeg kom ind i kommende miljøet så var det lige pludselig okay at være virkelig akavet. Det var, pludselig, ja, det var sådan en helt lettelse, hvor jeg bare gik ind og var virkelig åndssvag og dum og snakkede med folk på underlig måde og sagde underlige ting og, og kunne ikke rigtig fungere socialt. Og det var der ikke nogen, der sådan rigtig kunne, så det var bare virkelig rart at være et miljø, hvor at, at man godt kan komme ind i et lokal og kun hilse på nogle mennesker. Og men der var bare sådan en slags fælles forståelse for, at det er okay nogle gange, så har man, fordi man møder et menneske, man ikke ved, hvordan man skal hilse på, og så er det bedre ikke at gøre det eller bare sige hej end der og stik en finger i også på den anden. Jeg har jo haft yeah. sådan et kram med Jacob Wilson engang, hvor at jeg tror jeg gav ham et high five, så han prøvede at kramme mig, så ved med mm. at stå med hans hans ene hånd for min hånd, samme som vi sådan holdt om hinanden. Det er sådan form for sådan en sådan tango, <laughs> som vi. Nej, det var så det er så pinligt sådan noget. og så hvor man kommer til at et, måske, når folk prøver at give sådan en fistbombe, så tager jeg sådan rundt om deres knutneve for jamen, det bliver så akavet. Det er også bare, jeg har sådan en rigtig dårlig vane med fistbombe og det er jo det, jeg... det, ja, så, så det Det er sådan eneste, jeg er ikke sådan en det er også fordi at der er bare nogen, der ikke forstår, at man ikke mener det seriøst, når man giver en fistbom. Det er rigtigt, tror jeg også det er med high Vi er den eneste branche, hvor man godt kan gå ind og bare give high five til uden uden folk står til hvad hvad laver du? Det var en lettelse at komme væk fra sådan en pigegruppe, hvor alt var forkert, man skulle være rigtig, hvor det bare var okay at være sig selv, fordi man... Ja, det var jo ret, det er man ser to piger give en high-five. Det er jo... Der kan man tale om at være kvindelig komiker, fordi... Jeg fik engang et kram af <laughs> Elias Elers med ordene Du er jo en pige, så det er jo sådan, man hilser Og der er et eller andet over det Når, Altså hvis jeg har mødt en, en anden kvindekomiker, som jeg ikke kender og Jeg mødte hende for første gang, og vi skal sige farvel Så, så skal man kramme Man kan ikke give hånd til piger Altså det er underligt Hvis jeg er en pige, og jeg skal sige farvel til en kvindekomiker jeg, jeg, jeg kan ikke give hånd Så skal man kramme, men man er også akavet For man er begge to komikere, så man er også akavet mennesker Så man har lyst til bare at give high fives Camilla Anicen, hun er fantastisk, for hende kan man give high fives, for hun synes ikke, det er kædet. Det der, med Mick Rask, han så, hvad hedder du, lige <laughs> dobbeltsikrer så det er bare at give kram til alle. <laughs> ja, det, jeg tror, du har et andet forhold til Mick Rask, end jeg har. <laughs> du har aldrig fået kram oh, jeg har. Åh oh, Jo, jeg tror, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har krammet med de fleste komikere, tror jeg. Krammeflyveren, som vi kalder ham. Krammeflyveren? Ja, det er går, godt at tænke mig, at vi kalder jeg, ham. Jeg kalder ham noget andet. jeg <laughs> sige? Jeg er, jo, øh, jeg er jo ikke venner med Mikkel Rask på Facebook, jo. Er du ikke det? Nej, jeg har blokeret ham. Hvorfor er du det? Fordi at Mikkel øh, Rask kunne godt lide at komme med kommentarer til min status, som var sjovere end min status. Nej, nej, du, nej, nogen af dem var sjovere, andre var bare spidige. Og så sagde jeg til ham, at jeg synes, det er irriterende. Og så stoppede han ikke, og så sædder jeg. Så det, jeg det kender jeg godt. Jeg yeah. kan nævne et eksempel. Yeah. Ja. Nu skal jeg lige finde det lige to. Du får lige mm. to sekunder til at sige, lige vil du have lyst til. Ej, åh, oh, det, uh, det er spændende. Stop. Okay. Ja, jeg skriver, det er egentlig ikke særlig sjovt Det jeg mm. skriver. Så, så en afstemning Der hedder Bacon versus Kebab Jeg er begyndt at blive svimmel af tanken Og kan ikke få dilemmaet ud af hovedet Det er der så fire af mine venner, mm. der liker mm. Så kommer Mads 12. Er der endelig nogen, der har kokt Religionsdebatten ned til noget, alle kan forstå oh, det er Den får så otte likes oh, det er Den, Men det, det er så der Jeg, jeg tager lidt, lidt hævn senere hen Når mm. jeg er blevet lidt jeg er, af, jeg, jeg er blevet ked af den hævn, jeg sad i, for jeg synes ikke, at det er særlig pænt Den hævn, kommer i, i onsdags, hvor jeg sidder og skriver med Alex på chatten, efter mm. jeg er kommet hjem As you do As we do <laughs> øhm, Hvor han så skriver, at hvis øh, vi vil et dejligt sted Så skal jeg, det næsten sukkersødt, men det var sgu dejligt at komme ovenpå efter i mandags Cool, cool så, Selv der aldrig, aldrig kommer så mange derude skrønter, Så skriver jeg. Ja. ja det er sgu et, ja, et dejligt rum De har derude Så skulle han lidt dårlig akustik Og højt til loftet og mange hjemløse ude foran Men ellers fint Og det er så der jeg skriver Min hørelse er jeg skulle få dårligt til at gøre sig klog på akustik Og den eneste hjemløse jeg så derude Og Mads Holm Og også... Mads hvis du hører det her <laughs> Det gør han ikke <laughs> Ja, det tror jeg han gør så er jeg meget, meget ked af det. <laughs> han har ikke engang set det. Nej, men... Jeg... Nu har du sagt det. Jamen, altså, jeg synes bare, at det ville det være forfærdeligt, hvis det skete på den måde, at Alex, han kom hen og sagde... Ja, til vi skulle jo høre, hvad... Frederik, ja, han det sagde... Det er jo meget var typisk, ved... Alex, at sidde og sige så hvad folk... Er... Jeg håber, jeg fandme ikke, det er. Jeg havde, jeg havde engang jeg jeg taget et screenshot af en sms, jeg havde sendt til Tjelle, øh, som... Altså, det var rigtig nok, hvad at havde forklaret... Tjelle Vejrup. Tjelle Vejrup, hvor jeg havde forklaret en, en, en, en drøm, jeg havde haft om ham, som... Jeg synes, det var, det var rigtig sjovt, faktisk. Det var, sådan, det, var, det var ikke sjovt, det var bare en, en spøjs at have om øhm, Og så har jeg lige glemt at cut det fra fra den besked, man kan se. Han har sendt til mig sidst, hvor der stod, øhm, må jeg bede Marianne telefonnummer. Men så det eneste ord, man kan se, det er nummer. Så den får, okay, okay mange likes. Så skriver Mia Kispus, som er sådan en fan -pige fra Aalborg, så skriver hun... Øh, det, det han skrev før var det Hvordan har du fået mit nummer Det fik sådan 80 <laughs> likes eller sådan noget Det var pisirriterende For jeg havde ikke internet på hendes telefon Så jeg kunne ikke noget at det Så jeg kunne bare se at det fik flere og flere likes At det var lige... banket op Ej, jeg, var... oh, jeg havde det Sådan en pige på 12 eller sådan nej det var hun 16 Det er det pisse sjovt Det er altså En ting er, hvis det er en anden komiker Som så også er sjov over man Så tænker, ja, okay bevares Men der er sådan en anden det skulle jeg have skrevet, ikke? <laughs> Hun er mega sjov, det jeg til hende. Hun så tænker jeg, <laughs> nøj. Jo. Jeg tror faktisk, vi har været vej af Sofie. Ja, jeg fik også lige svineret flere til sidst Du det. <laughs> ja, det var så godt. Du må ikke sige, at jeg elsker, at se, jeg, at jeg, elsker jeg har gjort rent i min baghave i dag, ved lige at få sagt undskyld til Mads Holm. Jeg vil gerne sige undskyld til alle dem, jeg har, har nævnt, som er talt dårligt. Det klipper jeg ud. <laughs> Men er uh, lige til sidst skal... et råd ja. <laughs> til nogen, der gerne vil starte med at lave stand-up, hvis de har hørt det her? Jeg vil gerne videregiv et råd, som Stokholm sagde en gang, så sagde han, hvorfor er det folk? Når folk får det spørgsmål, hvorfor svarer de så ikke følgende? Øh, du, du skal være sjov. Folk bare siger, du skal bare få optråd du skal bare skrive nogle jokes. Nej, du skal være sjov, og man kan kun blive stand up hvis man er sjov. Og det, det er vigtigt. Man er ikke bare sjov, hvis man bare kan få sine venner til at grine. Man, man skal være sjov. Man skal også få publikum til at grine, og det er ikke det samme. Så hvis du ikke er sjov, så lad være. Men det kan man ikke finde ud af, inden man står på en scene, kan man sige. Det må du tage, det må du tage med Nikolaj Det kan jeg ikke. Lad <laughs> skal med den så men, kan men, vi selv, Jeg tror, vi kan sidde og diskutere det her i ene Og det skal du virkelig. du vil kan tage med. Jeg vil så gerne høre, hvad han har at sige. Øh, men, men, og hvis du er pige, så lad være, med, lad være med at gå hen til de andre piger og sige, vi piger må jo holde sammen. Har du gjort det? Jamen, det er der virkelig, nej, jeg har ikke, jeg har ikke. Okay. Men Der er virkelig mange debatant piger, der kom gået hen og sagt, nej, nu er vi jo begge to piger, vi må virkelig have sammen mod de onde mænd. Lad, lad være med at snakke om, at det er svært at være pige. Lad være med at snakke om, at, det er, altså, at du føler, at folk ikke griner, fordi du er pige. Altså, lad være med at fokusere på det, fordi hvis du er sjov, skal det nok gå. Og så lad være med at hænge ud i kompetimiljøet. <laughs> Hvor lang tid altså, var det? Det, det? Et år, halvt år? Det rådet, som jeg... Ej, det kan jeg virkelig ikke sige, jeg, jeg, jeg var lige ved at sige det råd, som jeg tror alle kvinder kan, kan blive enige om, men det vil jeg ikke sige, nu siger sige jeg bare, det. Sige nej, det, det, lige den det. sætning sig det. Siger jeg ikke, men jeg siger det råd, jeg kan blive enige om, Nej, det vil jeg heller ikke sige. Jeg siger bare, jeg har hørt nogen sige, don't do comedians. <laughs> det har jeg hørt nogen sige, det var et godt råd fra nogen. Altså nu er jeg ikke personlig nogen erfaring inden for området, så jeg kan bare sige, det ved jeg ikke. Men øh, hvis jeg havde... Hvem har du hørt det fra? <laughs> Se, nu er jeg heller ikke sådan en der sladre. <laughs> <laughs> jeg synes at vi runder af med det. Okay. Det var det.